Under sommarspelen i London får Sven järring referera många svenska framgångar. Bland annat guld och silver på 1500 meter genom Henry Eriksson och Lennart Strand. Och på 3000 meter hinder blir det ännu mera svenskt. Den svenska dubbelsegeln med mänskliga redan klar. Härligt, härligt. Körde ju bägge sjöstrand och emsäter genom sista kurvan. Nu var det lite stila, vi själva på söndag men det gick. Och det är två redan inne och tittar upp i Kaller Och han kommer ur vattengraven Och Halström är förbi honom Och det blir tre dubbel svensk seger Förstrand vinner Han är 25 meter från målet En är nöjd med sin andra plats Och Förstrand i mål Nu! Älvsäter strax efter Halström sportar vid Älvsäter framme Halström är 10 meter före QEDA Nu Halström Nu då. Och sen Kaloppi stapplar in mot mållinjen med en smärtsam grimast i ansiktet. Tre dubbelsvenskt seger och tiden blev... Ja, det är nio fyra ungefär. Det är ingen överdådig tid. Men väglaget är mycket tungt idag. Och luften, den tuktiga luften måste vara svår att andas. Sveriges medaljtrio heter Tore Söstrand, Erik Elmsäter och Göte Hagström.